Arratxaldeko seitarriak. Azze lopo txoloa egindu dan. Hen naiz arritzen bart ezbaitut begirik bildu, baina gero gauean izango dirakontuak. Ez natuta ere, losakuan gozo baino gozoa egon naiz. Eta ben goz jaikitzearen, honela esaten nion eure buruari. Ahamartzen batutakoan, jaikiko naiz. Bat, bi, iru, baina gutxien ez hamar aldiz zenbatu dut hamar arpe. Eta orduan, erlokuari begiratu eta bostak zirela ikusi dut. Giltarapogorria. Alik eta harinen jaiki gelati irten, eta errenka eta estropozoka igona izterrazeraino. Agudo demonio. Norbaitekin itzordua banu ez alaxe. Marokoko ordua bi ordu aurreraturi dago Euskal Herrikoaren aldean. Horrek esan nahi du hemen seiak aldean iluntzen hasten duela. Hala ere, denbora kontu hori ez dago ki osoi erlojuari. Hemen denbora astiruago igarotzen dela irudi du. Nolabait adirastearren esango nuke Mendebalean bizitza autoen zistu bizian igarotzen dela eta hemen horrea astoen abia da Mancheoa. Erratan, eskua eskuabetei sar irakurtzen aritu naiz baina atzoko ordutxu berean begi hartzez naima ikusi dut beeko bideskalderdean agertzen eta orain ziurtasun Aurantzu arte harrentzat beste inorentzat benituen begiak eta orain horrea irakurtzen ari naizen nobelako mutil protagonista Nadiarekin bezala sentitzen naiz edo Ali gure mandaña Menarekin bezala Ali amazik peto da. eta hitz batzuk baino ez ditu arabieraz frantsesez gaztelaniaz eta orain euskaraz egite Aurreko batean Jasanek Arena modio historia kontatu zigun eta denok ahoa bete hori esperatu ginen. Ama ki puinbarzi du diela esan zuen eta noiz noizbait gai hori harturik instituturako idazlan polit bat egin nezakeela. Nik orduan barregi nion baina orain beste serezinik ez dudanez aliren historia idazteari ekingo diot. Amak ezin du imaginatu ere egin idaztea orain baino beharrezkoa zaidan. Ezo zua espaldi, atlasandiko mendikatean barrena, baunen zebilen turista talde bat, gidari eta mandazain batekin. Eta ibilian, ibilian, erriska batetik igarotzean, mandasainak neskatila bat begistatu zuen. Mena, ederra da, maratza, langile fina dirudi eta nire azemea laben ama izateko ezin egokiagoa, esan zion bere buruari. Eta ibile amaitutakoan, alase esan ziren bere gura ere. Alako erriskan, alako etxean ikusi zuela eskatzenak. Esterioz pakizunak markas pokoak omen dira berberen artean. Azte osoa irauten dute eta etxeko bigelatan budutzen dira. Batean eskon berriak egoten dira eta haiek zerezkatuko hori sepreztatzeko zukaldari bat izaten dute beren zerbitzuan. Beste gelan ordea, behiki asko alagutsirekin gombidatuak egoten dira jaialdia ospatzen Eta eskontzaren gertutasunak kilikaturik, ali kantu batean ibiltzen zen trikinean zehar. Haren ahotsi indaktsua, ibarra barrena zabaltzen zen, eta atlasiainkoa esnatu behar zuela irudizuen. Eta kantua amaiturik, mandoaren bustanari heldu eta ria, ria, ohiukatzen zuen. Baina ali joan zen eta jasan eta haiiekin batera gurasoak. Honezkero, inlilen egongo dira tukkalmen dira igotzeko azpe azken prestaketak egiten. Eta ni hemen moldatzen eta laketzen hasia banaiz Malkoei eute goiko hortzez tintatzen dut beheko Espaini.